Uns cansats, els altres estan més adormits, el els altres van no passant molt bé... En fi, el 24 era per descansar, o sigui que no hi va haver-hi programa. Però avui 26 ja tornem a estar aquí, amb tots vostès. Bé, vinguts, benvinguts, benvinguts. Bé, a veure, suposo que han sentit d'alguna manera potser llunyana que diu hi ha una capella, em diuen la capella Sixtina. No la Capella Sixtina, que nosaltres sempre hem conegut, o que n'hem parlat, o que se n'ha parlat, doncs la Capella Sistina eh, el Vaticà... No, no, no, no, no, no, no, no. Me'n vaig en un lloc completament diferent. Però anem a parlar-ne perquè ha sigut una cosa meravellosa que s'ha trobat, que se'n diu, ara li han posat un nom, la Capella Sixtina de l'Amazònia. Bé, a veure. comencem la història. Com va anar? Resulta que eh, hi ha una zona, pel cantó de l'Amazònia, per entendre'ns, o sigui, imaginem-nos a l'altra banda, l'Amazònia colombiana, resulta que hi ha una, un, unes muntanyes que se'n diuen, ni més ni menys, ell sembla la seva, és normal, es diuen la serrania del Chiribiquete. Chiribiquete. A veure, se n'està parlant molt i per això vull fer el programa avui perquè ha sigut una cosa, un descobriment fantàstic, diví. Bé, resulta que hi havia unes persones que anaven amb una avioneta. De cop i volta, clar, estaven sobre la selva, perquè la, aquesta serrania del Xiribiquete és just en el cort de l'Amazònia colombiana i està... Tot ell és selva. Selva, selva. Selva, què vol dir? Amb una paraula que normalment, a veure, només hi han algunes persones que viuen per allà, petits poblats, però que no s'hi va normalment. Ben. La violeta va començar a moure's d'una manera violenta perquè feia molt de, molt, de, molt de vent i sempre seguien una norma, o sigui, amb una paraula les avionetes, quan passaven per allà, sempre passaven per un lloc. O sigui, era el seu camí. Encara que siguin a l'aire, el seu camí. Que això ja passa amb tots els avions. Tenen normalment les seves carreteres, així ens entendrem, en a l'aire. I, degut al vent que era tan fort i es bellugava tant la avioneta que van desviar i es van anar cap a una altra banda. Al anar-se'n cap a una altra banda, resulta que mirant a baix, perquè mirant la selva, mirant la selva... Vam veure algo estrany que destacava sobre la verdor la verdó de, de la selva tot era verd quilòmetres i quilòmetres de verd però hi va haver-hi un puesto que van passar que mai passaven aquests avions mai hi passaven i de cop i volta van veure una cosa rara que destacava en aquell moment hi havia una persona que va pensar en una paraula que podria ser important saber per què sempre es havia dit que tota aquella zona era selva i de cop i volta hi havia una cosa que destacava que no se sabia el que era la qüestió és que amb una paraula la qüestió és que va agafar va preguntar exactament on eren per saber-ho per saber a quina distància estaven tot plegat per poguer perquè era un arqueòleg per poder eh, llogar una altra avioneta i dir-li, ni més ni menys, a on havien passat, va demanar a veure on som, com som, com ho diríem si tinc que passar-hi una altra vegada. Estava tot... L'avioneta ho tenia tot arxivat. Pues ho va prendre nota i dos dies després d'haver vist o d'haver passat per allà sobre amb una altra avioneta va llogar un pilot i a una avioneta i portant la referència del postum que passat va organitzar una expedició. L'expedició, bueno, allà al posto on des del cel van veure el que verdament havien vist, una cosa rara, van baixar, van parar l'avioneta i a base de, de grans caminates i anar tallant tot el que podien perquè si no no podien caminar, van va arribar a un posto que diríem que és el que pràcticament no hi havia ningú que mai hi havia centrat, o almenys no se sabia, van arribar just en el centre però en el centre de la serrania del Xiriquet aquest que es coneixia, però al centre, que no s'havia estat mai, colombiana. Bé, amb una paraula, aquestes persones, que eren persones que es veien... Eh, es vien ajuntat per aquesta expedició tots eren aquí més que venus persones conegudes de, de coses d'arqueologia es van quedar bueno, parats perquè quan van arribar al lloc on es havia vist des del cel aquella persona es van trobar una paret de, per entendre's de gres blanca amb centenars de pintures de color ocre però centenars centenars de, pi de pintures a davant d'ell. Hi havien. O sigui, per què es veia? Perquè quan van estar allà, com que allà no hi passaven els avions, al veure tot verd, aquesta paret era una paret altíssima. Altíssima. Tenia més de 10 metres d'alçada. Més de 10 metres. Claro, les copes dels arbres mentre estava en un munt, però a la que n'hi havia algú, que en aquest cas estava a 10 metres i la casa, i aquesta paret era una mica més alta que els 10 metres doncs per això, des de dalt aquell senyor que era una persona entesa en amb coses rares d'aquest tipus d'arqueologia va voler anar-hi. I va resultar doncs, que hi havia un immens però immens, però immens moral que he parlat eh, amb ells vale. immens però moral a veure, en aquest moral es van trobar, després de caminar i caminar i caminar, caminar, caminar perquè l'avió van poder-lo aterrar en un lloc només, però ells sabien, per la coordinada que hi havia, on tenia havia d'estar aquest, aquesta cosa que havien vist rara des de dalt. Van arribar desfets, perquè allà tallant i tallant i tallant fent-se camí, però es van trobar amb un mural que hi havia. Homes dibuixats aixecant els braços. Persones, o sigui, do senyores, dones, noies, amb cinta. Hi havien animals caimants. Hi havia porcs senglars. Hi havia una serp, una, una de les tantes, unes serps gegants, amb mans i peus. Hi havien serps, serps hi havia llargandaixos, hi havia tortugues, hi havia, es que hi havia de tot, de tot tipus de coses. Estranyes figures geomètriques. Es van quedar moltes mans petites de, de criatures que havien posat les mans i havien quedat en allà, perquè en pintura després van quedar les mans tant de criatures com de persones adults. I això és com si estretés, ells ells, veurem, mirant aquell aquell mural tan enorme, 30 metres, una horrada. Bueno, Uh, amb una paraula mm, semblava com si firmessin criatures i persones adultes bé, amb una paraula després d'estudiar-les que encara s'estan estudiant o sigui, no, no diguem-ho tot encara estan estudiant perquè fa poc d'això encara que s'està estudiant però han arribat a la conclusió fins ara de que uh, són pintures rupestres més antigues d'Amèrica més antics d'Amèrica. Sí que es coneixia molt a prop un lloc arqueològic, dic molt a prop, a veure, dins de la selva no hi ha res molt a prop, a uns quants quilòmetres més en allà es havia conegut, i encara se sap, que hi ha un lloc arqueològic. Dins del, del, de la serrania aquesta que he dit jo, perquè la serrania aquesta és llarguíssima, llarguíssima, però hi ha una part que es diu la l'Indosa. Doncs, doncs aquesta, aquest lloc, diguéssim, arqueològic, que no té res que veure amb aquest que han trobat ara, doncs, estava a varios quilòmetres. Això sí que ho coneixien. I, perquè va ser descobert, imaginem-nos -se quan va ser descobert, no el que estic dient ara, sinó el que ja coneixien l'any 1949. O sigui, imagineu-s'hi, o sí, l'any 1949 van descobrir uns personatges que eren francesos, un explorador francès, va descobrir, doncs, un lloc arqueològic. I aquí es va acabar tot. Podíem dir que, com que era molt difícil d'arribar-hi, perquè l'any 49 era difícil, de 49 d'arribar-hi, doncs, amb una paraula, per arribar-hi es tenia que fer um, molts mesos de viatge per aigua, després arribar a una ciutat, després, bueno, era amb una paraula, va ser molt difícil. van veure que hi havia un lloc arqueològic i pràcticament es va deixar com si no fos, però... O sigui, no el van investigar, val? però tampoc van arribar mai a l'altre. Era tan difícil arribar amb aquesta altra que hi havia a uns quants quilòmetres que ni es van entrar que hi havia una altra cosa. És igual. Per tant, ni se'n van recordar més. Bé. La selva, en realitat, en, en realitat... A veure, la selva fa molts i molts anys castellà, no? Els arbres són enormes, el follatge és enorme, la prova està que ni entra els rajos de sol, no hi entra. Vale. Per tant, la selva, diguéssim, si hi ha alguna cosa per terra, per terra o baixa, és que ho ha guardat. Ho ha guardat de les pluges, de no pluges, de vents, de no vents, ho, ho ha guardat. Sí, és com si siguessis en un lloc despollat i que tu tinguessis sempre una manta a sobre. És lo mateix. Doncs, una, fins i tot, fins i tot ha sigut protegit perquè està, o sigui, amb una paraula, perquè les pintures que s'han trobat aquestes a Xiri és que calculen, calculen que tenen més de 20.000 anys. Més, diuen, perquè encara no han trobat l'any exacte. Més. Resulta que és tan enorme, és tan que explica tantes coses, la tinc aquí davant fotografiada, és tan, tan curiós com es veuen els animals, és tan curiós com es veuen les mans, és tan curiós com hi han figures que et demostra, no t'expliquen el que feien amb elles. O sigui, és una im però impresionant. Però impressionant. Aleshores, resulta que després d'estudiar-la, després d'estudiar-la, de, a veure, que no l'han estudiat suficient, hem dit, eh? Que no però li han donat un nom. Li han donat la capilla Sixtina de la Amazònia. Per què? Perquè, a vera, és eh, que tenim la Capella Sistina, del Vaticà i totes aquestes coses, vale, Però és que és tan gran i explica tantes coses que se'ls ha donat per donar-li aquest nom. Avera. S'ha arribat a la conclusió de que els dibuixos que hi han, les pintures que hi han expliquen que les, la tribu que allà vivia, una de les tribus, era caníbal i que aquesta tribu, per lo que es veu amb els dibuixos, per el que es veu, el que estudien, jo seria incapaç d'entendre-ho perquè els dibuixos, es, hi ha uns dibuixos que es veuen molt clars, després hi ha unes ratlles, després hi ha unes mans, després hi ha un, unes, com unes trenes que semblen com, com camins. Després, sí, però bé, bueno, ho han estudiat els contenen. Aquestes tribus canívols que vivien allà van lograr sobreviure més de 20.000 anys gràcies a estar rodejats de selva que, en fi, no hi entrava ningú. ¿vale? Ni entrava ni sortia. Bé, llavors, ara, ara aquesta, aquesta troballa tan important, la capilla Cistina de l'Amazònia, que en diuen ells, ha sigut reconeguda per l UNUESCO, perquè ha sigut reconeguda fa molt poc, molt, molt poc, molt poc, molt poc, moltc, molt poc. Aleshores, encara encara se sap, se sap i es creu que encara hi ha vàries comunitats indígenes per allà al voltant. El que passa que com que és selva, selva, selva autèntica, no estan ni connectades. No estan ni connectades. Potser les connectaran al moment que, malauradament, arribi algú i els hi talli els arbres. Mentre en aquesta banda no vinguin a tallar-los els arbres, hi hauran comunitats indígenes que no estan ni controlades avui dia a una gran ciutat, ni en una gran capital, ni en un gran país. Aleshores, tampoc saben tampoc saben com van arribar a pintar un mural d'aquest tipus, que és com una paret, per entendre'ns, no? un mural que té 30 metres d'alçada, si és que, estem parlant d'anys, de molts anys, anys enrere, van utilitzar alguna cosa per penjar-se, per pintar-ho. Perquè una cosa és pintar, si estàs a terra, fins on arribes, i l'altra és a 30 metres. Per tant, tenien que fer alguna cosa. Alguna cosa deurien fer. Aleshores, fixem sense que cada vegada surten coses més curioses en el món. Cada vegada, imaginem-nos, un avió passa perllà que hi ha passat moltes vegades, s'ha tingut que desviar pel, pel mal temps, i, jo, com que s'ha tingut que desviar pel mal temps, ha anat a parar en un altre cantó, en aquell cantó hi han vist una cosa diferent, i han trobat això, la famosa capella Sixtina, que se li diuen així, Sistina de l'Amazònia. Un altre dia, quan tingui més temps, que m'han explicat més coses ells, o sigui, faré un, una explicació més gran sobre el que estan dient ara els experts amb això, amb aquestes coses, que és el que diuen, però de moment lo que han trobat és això. Algo imp impossible de pensar-ho abans de veure-ho. Perquè, de més, està carregat. No és que hi hagi una cosa aquí i una a dreta, i una altra a l'esquerra. És que està carregat. Veus uns animals que porten banyes, uns altres que no en porten, uns altres que estan al costat que els, que els dominen perquè caminin, els... un altre que corre, un altre... Bé, bueno, és que és una cosa impressionant, per un cantó ja es veu una serp que ataca, ataca amb un animal, l'animal es veu amb la cua desesperada, vull dir... O sí, sigui, hi han coses... Uh, després hi ha un dibuix que el tinc davant, un home que veu com la serp ataca amb un animal que és el que ell portava i llavors ell amb els braços en l'aire vull dir, volent dir que, que me'l destrueix o que se'l menja, jo què sé però clar, ho estan estudiant és que ara, ara amb una paraula això s'ha convertit en una ruta pels arqueòlegs que estan estudiant això i que s'ho van fent uns mesos uns uns mesos uns altres perquè és tan interessant per tot el món per tots els països que bé, hi ha molts, molts arqueòlegs d'altres llocs que van a estudiar-ho se'ns acabat el temps amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres fins el dia que ve per tant, des d'aquí aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, eh adeu, fins al dia vinent adeu, adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà